Aktualitatea hain hainkargatua izanki, kronikontakoz distantzia piskat hartu dut. Goazen amabi ortegi belerat. Bi milata amar, Kopenageko kopamabortzaren ondorengo ortea. Ortea hartan klimataketak zientifikoki jaanik etzuen zarantzarik usten, baina entzuten genituen oraino kontrako bozak. Arazoaren garrantzia gutxi eta arazoa saiesteko proposatzen ziren estrategiak, adibidez, petrolioa erretzeari utzi eta jardura transformatu, hoiek denak beldurra baitzik ez direla eta askatasuna eta ekonomia oztopatzen dituztela erranik. Erraten zutena zientifikoki etzen bat erisendoa, batzutan ere faltsutua, eta batzuen kasuan erregei fosilen lobiak ordainduta. Batzuk ordainduak izan gabe ere, pozik ziren bidetan gomitatuak izaitagatik, kontsentsu zientifikoaren aurkako postura arroan debatea sortzen zutela eta ikusle edo irakurle gehiu ekartzen zituzten. Gaur zorritarrez klimaaldaketa askki beggibistakoa da, olako bozak ez dira gehiu haizen, beharrik. Baina bitartean sekulako epe luzeko kalteak eragin dituzte petrolio saltzailean epe laburreko etekinent truke. Hor dugu kapitalismoarren kontraesan bat, batzutan talka egiten dute epe laburreko eta epe luzeko etekinak. Hortik bi ondorio izaten alald dira. Bat, epeluzeko kalteak ez dirakonduan hartzen eta pobrea eta belan aldi gaztea justen zaie honen sama. Bertzea, epeluzekoeko ispen indarra bermatu nahi da eta hori oztopatzen duten epelaburreko jartuerak mugatzen dira. Mundu mailan begiratuz, argik usten dugu klimaren kasuan lehen egin zela. Epelaburreko irabaziak bermatu eta gero-gerokoak. Gerogero Hortan, hainitz lagundu dute informazio falsutua zabaldu dutenek eta erregai fosilen lobiek. Horainpentsa, bertze mundu mailako arrisku bat dugula, adibidez pandemia bat esaterako, eta han hemenka bauzak altzatzen direra arazoaren garantziak guti esten, eta arazoa saiesteko proposatzen diren estrategiak, adibidez airearen kalitatea bermatu, kalitatezko maskak eta txartuak mundu mailan hornitu, oiek beldurra baitzik ez direla eta askatasuna eta ekonomia oztopatzen dituztela erranik. Erraten dutena, zientifikoki ez da bateri esendoa, batzutan ere faltsutua, Eta batzuen kasuan ere Erregai Fossilien lobiak ordainduta, adibidez The Great Barrington Declaration, balizko talde imunitate proposatzen duen taldearek, diru gehiena jasotzen du kok Fundaziotik Erregai Fossiliai loturikoa. Historia errepikatzen da eta berriz pobreak eta belaunaldi gazte ordainduko dute bertze batzuen epelaburreko etekinaren ondorioa. Kontuz beraz, arazoa guzti dutenekin ezpaitira jende sumean alde ongi zain du eta hemendik biaster arte.